Часом, однак, вони беруть войовничий тон і, здійнявши догори свої палиці, наступають на братів молодої, що й собі в боргу не зостаються. Скоро, однак, почувши нові пропозиції викупу, брати погоджуються та, діставши кілька грошин та невеличкі подарунки, відходять, пролазячи під столом. Ніби вони рятуються втечею. Ця утеча братів є очевидна симуляція страху, що вони колись мусили справді відчувати перед своїм родом за продаж сестри, або краще сказати за те, що допустили її умикання. Побачивши, що молоду покинули її родичі, дівчата також виходять за столу, щоб, як каже пісня, не мати такої самої долі. Тоді староста вводить нарешті молодого і підводить його до молодої. Молодий скидає з неї намітку, зводить, часом не значного зусилля, столу її голову та нарешті цілує її. В цю хвилю, як каже одна з пісень, чути спів Соловейка, і починаючи з цієї хвилини, всі весільні обряди набирають виразного еротичного характеру, що дедалі все посилюється в міру наближення весілля до його кінця. Після того як молодий сів на своєму місці поруч з молодою, починають роздавати подарунки родові молодої. Кожний подарунок найчастіше ну, це щось з одежі, кладуть на тарілку разом з весільною шишкою і урочисто викликаючи окремо кожного з родичів молодої, подають подарунок кому слід, а писар при тому, голосно примовляє до подарунка, перебільшуючи до найвищої міри його вартість та розміри. А до того ще, взявши в руки віник або коцюбу, удає, ніби все це записує на стелі хати. По скінченні цієї церемонії відбувається аналогічна церемонія роздавання подарунків молодої родові молодого. Потім розплітають косу та покривають голову молодої, що мусить плакати і противитись тому. Вона тричі зриває з себе очіпок кидаючи його кудись у куток хати. Поверх очіпка молодій зав'язують на а іноді просто хустку. А часом іще молодий надягає їй на голову свою шапку, якої молода вже не скидає. Часом, однак, як це ми побачимо далі, голову покривають пізніше. Нарешті наступає найурочистіша церемонія – внесення та роздавання святого короваю. По нього йдуть з благословення старостів, виносять його з комори та, підійшовши до порога хати, просять благословення у старостів переступити поріг. Тоді вносять коровай у хату та ставлять його на стіл». Хор співає пісні, що пояснюють обрядову чинність. Діставши ще раз благословення старостів роздавати королай усім присутнім, старший боярин цілує королай та починає різати золотим, як каже пісня, ножем. А піддружий кладе нарізані шматки на тарілку та подає їх за чергою відповідно до віку та споріднення – Усім присутнім. При цьому, як найуважніше, стежить, щоб не обминути кого-небудь з родичів. Вершок короваю, що на ньому, як це сказано вище буває, приліплена фігурка місяця, розрізують на двоє та віддають молодим. Батько та мати молодої дістають більші шматки і так далі. А хор в піснях увесь час нагадує, що право на коровай має цілий рід. Це право підкреслене ще тим, що після того, як коровай роздано, старший боярин тричі питається, чи всі родичі дістали його.